skærede Tommy magazine Flæser niller ind i hus så tjager kamikaze Belona der tilbage i dag. Der bliver der ikke taget nogen gister. Nej, nej, nej, nej. I dag, da er vi fucking ikke med folks følelser, men i dag, da er det satira lige for højre, og vi giver ingen melmøjninger det. Nej, nej, det det der er så fucking fem satira, man skal bare man kan bare piss folk ned i munden og så griner de bare. <laughs> for det er satire. Ja, Jærmæn. Og så er så fucking nøden. Det er så fucking nemt, mand. Det er derfor vi har ikke bare lavet en eller to jokes til jer i dag. Nej, for det vil fandme være for nøden. For nemt, mand. Nej, dag, da er vi fucking klar med en joke top 10, 10 fucking samme Rejs vær skabe fucking hardcore, mega juice. Ej fucking klarer hvad? Jeg kan ikke høre jer. Ej klarer hvad? Så kører vi. Joke nummer et. Det er foræret. 2. Det var en app, jog nummer 3! Det var en app, jog nummer 4! Det var en app, jog nummer 5! Det var en app, jog nummer 6! Det var en app, jog nummer 7! Det var en app, jog nummer 8! Det var en app, jog nummer 9! Det var fucking en app, jog nummer 10! Jeg får Fuck for the let, man! Jeg har så fucking nut, mand! Jeg oh, nemt stik, man. derfor, at også, kan godt have det med en overstick, mand! Fucking godt der, for det har jeg slet ikke ud af det, mand! Ja! Yeah. Fuck det nut, mand! <tryk> Nuts! <Næ> Nuts! <tryk> mm, du leder Hygge med Hygge Hyggehejse og velkommen til Hyggetimen med mig, Gård Vindelbo. Jeg er uddannet hyggecoach, og jeg er kommet her for rigtigt at hygge om dig. Vi lever en sky og sky verden, hvor der er alt for lidt tid til at hygge, og mennesker elsker at hygge sig. Mm, men hvor tit er det lige, man får lov at hygge sig? Mm, ikke så tit. Hver eneste dag, der er der mennesker, der får hugget hovederne af i nyhederne, og det sker altid live, så man sidder der og får kængat i halsen. Og der er hele tiden nogen, der bliver voldtaget på Christiansborg, og man kan få corona, og jeg er også ret sikker på, at den sidste sæson af Keeping Up With The Kardashians er den sidste, der sådan ligesom kommer. Så der er meget mørkt forude så hvad gør vi, når livet ligesom er hårdt, og verden vinder os ryggen? Vi hygger selvfølgelig. Ikke os? Og hvordan spørger du? Det skal jeg fortælle dig. Mm, hyggeligt. Man kan drikke varm kakao med flødeskum. Man kan vikle et varmt tæppe omkring fusserne, hvis man har det lidt koldt. Æ, ikke hvis man har det varmt i forvejen. Så kan man gå en tur med sin hund. Hvis man ikke er allergisk, og hvis man har en hund. Eller så kan man få sig en bomuldshund, der ikke rammer allergikere. Og så kan man gå en tur med den, hvis ikke det er meget koldt udenfor. Man kan... Bænkage, eller okay, jeg kan også lige mærke, at hyggen ikke sidder så løst på mig i dag. Øhm, jeg tror måske, jeg har, ikke, jeg har ikke lige de gode forslag i dag, så måske er det bare... Måske det også bare nogle gange, sådan at så er livet bare hårdt, og så kan man bare ikke lige hygge sig. Altså, jeg ved, ved, hvad jeg synes, ej, vi giver ikke op. Vi prøver ikke i morgen. Nu tager jeg mig lige sammen, så får jeg nogle gode idéer i aften, og så hygger vi i morgen. I morgen hygger vi. 100% hyg. I morgen. Hyggeligt. Du lytter til det tomme magasin. Thorsten Sandbæk, kommunikationschef hos Københavns Politi. I har jo varslet en stor trafikratie her den kommende uge. Kan du sige noget om, hvem det er, I kommer til at gå efter? Ja det kan jeg sagtens. Det, kan jeg sagtens. Øh, det er alle de mennesker, der føler, at de kan bevæge sig i trafikken, men på egne præmisser. Øh, det er de mennesker, der glemmer, at vi en helhed i trafikken. Ikke? Det er de mennesker, der glemmer, at vi skal passe på hinanden. Ja, altså kan du blive mere præcis, for vi skal vel altid... Det er folk, der har Yeezys på. Det er en meget sjældent sko, og den får folks opmærksomhed. Og det må sko ikke i trafikken. Altså, hvad? må man ikke have Jesus? Det er folk, der, der ikke har iPhones. Det er Android-brugere, der løber rundt og tager opmærksomheden i trafikken med deres bizarre og sjældne telefoner. Vist du, skulle 90% af alle ulykker i trafikken kunne undgås, hvis alle havde en iPhone. Det tror jeg simpelthen ikke. Det er folk, der stadig bruger kviksølstermometer. Det er mennesker med cykelhjem. Mennesker med cykelhjem? Ja, mennesker med cykelhjem. Der er så få, der kører med cykelhjelm, at det faktisk gør trafikken mere usikker. Men lige en forvokset champion men sådan en på hovedet, og så kigger folk, og så griner de, og så glemmer man, at de på cykelhjem. Og så er det svært ikke at grine og pege, når man ser os det er farligt i trafikken, altså noget. Øhm, tak, jeg tror, vi siger stop nu. Det var alt fra trofiken. Det er folk med sokker i sindalerne. Alle, der spiser nice cream. Og mennesker med hang til jazz og slow food. Vi siger tak til Torsten. Folk med ledervist. Og, og uden rygmærke. Eller, eller alle, der kan lide Per Noldy. Osland. Eller Jimmy Arnevar. John Dillermann. Elon Musk. Han, han fra Hammerslag. Og alle fra Det Dogdøjende magasin. Hej med jer alle sammen. Mit navn, det er Jes, og jeg er her for at lære jer alle sammen, hvordan man til tallerkener rundt oven på sådan nogle sådan lange pinde. Kan, kan I huske det? Man har set et snurr, så du snur, bare se det. <gørgård> Godt! Der er nemlig alt for få mennesker, der står tallerkener rundt på lange pinde. De siger nej til det, men det gør jeg ikke. Jeg er nemlig en rigtig yes man! Fik I, fik I den? <gørgård> Nå, nah, nu skal vi til det. Det man gør, det er, når man skal til talerken rundt på pinde, at man skaffer nogle pinde. Og så skaffer man nogle talerkener. Jeg har tre pinde, og jeg vil nu forsøge at få en talerken til at snurre rundt på hver pinde. På samme tid. Nu starter vi. Nå, ja. En anden gang kan man måske vælge plastik- i stedet for porcelen. <trykken> vi prøver igen. For syv sønnen. Så svært kan det jo sådan set heller ikke være. Nu, nu gør vi det. Come on, yes man. Sådan, ja. Hold der op, var sikke der, Yes, han kan. Nu snur talerkenerne virkelig rundt, nej, og så på toppen af en pind. Gud, var det imponerende, og samtidig også flot. Yes, gør det igen. Alle burde gøre det, specielt når det nu er så nemt. Fæt ja. med at der er tom. Og velkommen til Snak med de Døde med mig, Lene Mælkevej Jensen. Det er mig, der klapper Jens. Det er mig, der kan snakke med de døde. Du kan ikke. Jeg kan. Du kan slet ikke. Jeg er ikke rigtig meget. Og det er derfor, folk kommer fra Nære Fjern og betaler mig så mange penge, som de gør. Jeg taler med de døde. Woohoo! Nå. I dag er vi se af Frank Madsen, som vist gerne vil have afsløret en gammel hemmelighed eller et eller andet. Velkommen til, Frank. Jo tak. Jo tak. Øh, jamen, det er rigtigt. Altså, grunden til, at jeg er her, det er jo fordi, at min... Ja. Min bedstefar, Godfred, han... Øh... Ja, altså, hvordan skal jeg sige det? Han... Bare sige det. Jamen, han var lidt sjov i det. Så han øh, han begravede øh, hele sin opsparing, inden han døde. Okay, okay, okay. Så det er måske sådan en lille, lille skattejagt, vi skal ud på i dag. Ja, det håber jeg jo lidt. Altså, det kan man jo godt sige, ja. Okay. Ja. Jamen, så lad mig først lige se, om jeg øh, overhovedet kan få fat i... Der var en godt fred. Hej. Nå, Frank, hvad vil du gerne spørge ham om? Øh, altså, nu? Er han der nu, eller hvad? Ja, du kan bare... Og du skal huske at snakke hurtigt, faktisk, fordi han har en aftale i byen om 10, minute, siger han. Kom. Øh... 10 <kørgsmål> Jamen, det er da lidt underligt, det her så. Åh, ja. det er nu. Hej, oh, bedstefar. Det er Frank. Jeg, jeg savner dig. Oh, hvad? hvad? Han kan godt lige sige noget, lyder det til. Hvad? Okay, hvad? Han siger, at hvis det handler om pengene, så kan du lige så godt stikke det skrot op i dit, og nu citerer jeg bare godt, Fred, i dit fede, dovne, klamme, ubeværende hvad? Hvad? hvad for noget? Hvorfor siger han? Hvad siger han? Siger, han, han aldrig, har Hvorfor siger han Han siger, han aldrig har kunne lide dig, og nu hvor han er død, så føler han, at han endelig kan være ærlig. Han kan ikke lide dig. Ej, men vi, det passer sgu da ja. ikke, Han altid... siger at du altid har hængt ham langt ud af halsen siden der et faktisk. Så glæder han sig lidt til at dø til sidst, fordi du kom og besøgte ham så fucking meget. Du var faktisk det der skubbede ham ud over kanten til sidst. Så han rent faktisk døde din rødne besøg. Han siger at det er det eneste gode du nogensinde har gjort for ham. Du har ja. besøg ham så meget, han fik lyst til at dø hurtigere. Han tror ikke min. du altså, bliver jeg bliver en lille smule ked af når du synes sådan noget. Altså jeg jeg har været rigtig glad for at komme. Okay, til... men vil du være, Hvad? Hvad Hva siger du godfred? Hvad? Nå. Okay? Er du træt af at tale med ham? Det kan jeg godt forstå. Han virker faktisk også slatten. Sådan lidt irriterende, sådan lidt... Åh, du jo på dig, Jamen, prøv jeg vil jo bare spørge om de penge, fordi han er død, og han kan ikke selv bruge dem. Så... Hvor kommer du egentlig fra, Godfred? Hvad? Gud, da er også vokset op! <laughs> ja, ja, lige nu ved femvejen. Og så til højre, det store gule hus. Ja, ja, ja, ja, ja. Hallo? Kan, kan du ikke... DER, du har begravet pengene. Okay. <coughs> det ved jeg faktisk godt, lige hvor jeg kommer rigtig, rigtig meget som barn. Man krydser lige den lille sti Hæ? og fortsætter man deroppe, selvom det ser ud som vejen stopper os. Lige til højre, der er, er, er der sin lille lysning. Hvor er det okay? han? Ja. Hva? Hvor er det henne? Må, Må jeg få pengene? Nej, Ej, hva? Ej, hvor er det også... Hvor mange penge taler vi om? Jamen, hvad, hvad er det, der sker? Fuck, det er mange penge! Man. Okay. Okay. Hey, hey, hey! er gået, hey. Frank. Hey. Er gået. Du finder selv ud. Jeg skal på skattejagt. Nej! Jeg bliver millionær! Tommemagasin. Hey, og så? Velkommen til En på Sylden. Danmarks nye radioprogram med fart på. Mit navn er Mikkel Mikkel, og i dag skal vi endnu en gang ud til en heldig dansker, der er for En på Sylden. Det fungerer sådan, at jeg ringer en heldig vinder op, og så står min rapporter, Briens Mød, klar foran deres hoveddør til at give dem deres præmie. Så hvis din telefon ringer om lidt, så skynd dig at tage den. Tove, gamle svinger. Det er Mikkel Mikkel fra b 3 Tillykke! T Tillykke med hvad? Åh, oh, ringer lidt, på lidt. Det ringer lige på døren. Ja, skynd dig ud at åben, Tove, for du har vundet en på sølden! Ej, hvor spændende! Er det dig der, Tove? Ja. Au, for Åh, oh! Og sådan lyder det, når en heldig vinder for at række sin præmie. Tillykke, Tove, med den ordentlige kæverasler. Endnu en dag, endnu en heldig vinder, der kan gå på weekend efter at have fået en på silden. God weekend til jer derude, og husk at her på b er det lytterne, der skaber indholdet, og værterne, der skaber sig. Wow! Så, øh, så sidder vi, så spiser vi frokost. Maja, Birte, og Thomas og Karen og Thorsten og Flemming og Niels og Peter og uh, Sjusning. Han kan ham der, hvad fanden er ned, Jeg kan ikke huske, han, han har sådan et eller andet krak i navn. Nå, men så sidder vi der og spiser, ikke? Og så... Og vi har alle sammen puttet masser af remoulade på frikadellerne, ikke? Og, så, og, så, og så kommer remuladen ned til ham der, krak i muttorpende Sjusning. Jeg kan fandme aldrig sige, hvad han hedder, men det lyder... Det lyder som noget man kan spise som er stærkt, men det er også lige meget. men så kommer frikadellerne eller eller remouladen, og frikadellerne, de kommer ned til ham, og så, er han så lidt jeg spiser ikke remoulade, jeg spiser ikke frikadeller. Og så tager han så krafted med, så tager han, øh, så tager han, med, øh, så tager han med en hjemmad frem. Der skulle ikke nogen der gider at sidde, og se på og ind og spiser hjemmad, når vi sidder og spiser frikadeller, specielt ikke når der er så meget remoulade på de frikadeller. også fordi der er ikke nogen der har rødbrød med, og så har han selv rødbrød med, "Må vi smage hans rødbrød?" Nej, vi må ikke smage hans rødbrød. Hans rødbrød, det må ikke komme på frikadeller, det må kun komme på hans mad. Det er krafted med mærkeligt. Jeg synes det er noget piss. Men altså øh, så endte vi vores eget robot, og så altså fik vi jo en fin frokost alligevel, ikke? Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen er Lyd.